73 бункер. 18. Лукас не міг змусити себе навчатися, принаймні вивчати те, що мав би. Розгорнутий регламент лежав на дерев'яному столику, над ним схилялася, заливаючи його світлом маленька лампа на ніжці з безліч-гнучких з'єднань. Натомість Лукас стояв навпроти настінних схем, вдивляючись у розташування бункерів, аналогічно розташування серверів у залі над ним і слухав рацію, що зі скроготінням передавала віддалені звуки війни. Відбувався фінальний прорив. Загін Сімса втратив кількох чоловіків у жахливому вибуху десь біля сходів. Нецентральних. Тепер вони вели бій за їхніми планами останній. Кригітні динаміки рації потріскували. Учасники бою перемовлялися з координовуючі дії. Бернард викрикував накази зі свого офісу на поверх вище. Голоси лунали на тлі постійної стрілянини. Лукас знав, що йому не варто це слухати, але не міг зупинитися. Джуліета мала от-от зателефонувати, щоб почути останні новини. Вона спитає, що сталося, спитає, чи поклали цьому в цьому край, і гірше, ніж розповісти їй правду, було б тільки зізнатися, що він нічого не знає, бо не зміг цього слухати. Лукас простягнув руку і торкнувся до кружельця на мапі, що позначала бункер номер 17. Він, мов Бог, розглядав крихітні будівлі високо з гори. Уявив, як його рука пронизує темні хмарки над Джульєтою і накриває дах, призначений для тисяч життів. Лукас провів пальцями по червоному хрестику, що перекреслював бункер двома рисками, які означали непоправну втрату. Вони здавалися слизькими на дотик, ніби їх накреслили восковим олівцем або чимось подібним. Лукас спробував уявити, як це – одного дня отримати звістку, що цілий народ іщез, перетворився на ніщо. Йому довелося б пошукати в столі Бернардо у своєму столі та знайти червоний грифель, аби викреслити ним ще один шанс на їхній спадок – ще одну оболонку похованих надій. Лукас підняв погляд до ламп на стелі. Вони не блимали. Чому Джулієта досі не зателефонувала? Він сколопнув нігтем лусочку однієї з червоних позначок. Віск застряг під нігтем, але папір на тому місці залишився криваво-червоним. Неможливо було прибрати це, відчистити, полагодити. З рації долинули звуки стрілянини. Лукас підійшов до полички, на якій був встановлений передавач, і почав слухати, як хтось гаркає накази, як убивають людей. Чолов крилася потом. Він знав, як це натискати гачок, забирати життя. Відчув порожнечу в грудях і кволість у колінах. Вхопився вологими долонями за поличку, щоб не впасти, і подивитися на трансмітер, замкнений у клітці. Як він прагнув зв'язатися з тими людьми і сказати їм, щоб не робили цього. Припинили безумство, насильство, безглузді вбивства. Їх усіх може перекрити червоний хрестик. Ось чого вони мають боятись, а не один одного. Лукас торкнувся до металевих граток, що замикали від нього керування рацією, і гостро відчув правильність своїх думок. Але водночас він не розумів, наскільки безглуздою виявилася б спроба передати їх іншим. Це наївно, і це нічого не змінило б. Легко керувати спалахами люті, заряджаючи зброю. Аби запобігти вмиранню, потрібно було щось інше, більш помірковане, якесь нереальне терпіння. Лукас провів рукою по металевих градках. Зазирнув крізь них до одного з індикаторів. Його стрілка вказувала на номер 18. У запаморочливому колі вишукувалося 50 номерів за кількістю бункерів. Лукас марно шарпнув градки, жалкуючи, що не може слухати щось іще. Що відбувалося в тих інших далеких бункерах? Певно, там і досі все-таки безтурботне і безневинне, Жарти, пусті балачки, плітки. Він уявив, як би це було дивно, втрутитися в одну з тих розмов і назвати себе невтаємниченим. «Я – Лукас із бункера номер 18», – міг би сказати він. А їм захотілося б дізнатися, чому в бункерів є номери. А Лукас попросив би їх, щоб вони були добрими одне до одного, поки їх ще багато – і розповів би, що всі книжки і всі зірки Всесвіті не мають сенсу, якщо не залишиться нікого, хто читатиме, нікого, хто вдивлятиметься крістонкі хмари, шукаючи серед них небесні світила. Він в рацію разом з війною, що кликав тіло в ній, пройшов повз столик і нетерплячу пляму світла, що заливала ту страшенно нудну книгу. Глянув на коробки з книжками, може, котрась приверне увагу. Почувався тривожно і міряв комнату кроками, ніби тварина в клітці. Може, слід було б знову пробігтися поміж серверів, але тоді довелося б митися в душі, а душ чомусь став для нього нестерпно важким завданням. Скилившись на дальньому кінці полиць, Лукас покоперсався в безнадійних стосах паперів, що лежали без коробок. Тут збиралися рукописні нотатки і додатки до спадку, накопичені за руки. Повідомлення майбутнім лідерам бункера, інструкції, посібники, застереження. Лукас витяг посібники з керування генератором, написаний Джульєтою. Він бачив, як Бернард поклав його туди, примовляючи, що він може стати в нагоді, якщо справи на глибині погіршаться. Зважаючи на те, що передавала рація, так воно й було. Лукас підійшов до столика і нахилив лампу так, щоби прочитати рукопис. Були дні, коли він боявся, що Джулієта зателефонує, боявся, що його спіймають, що відповість Бернарда, бо вона попросить зробити щось, чого він не зможе, чого ніколи більше не робитиме. А тепер, коли світло над головою не блимало і сервер не дзищав, Лукас не хотів нічого, крім її дзвінка. Він бажав цього до болю в грудях. Якась його частина знала те, що вона зараз робить. Небезпечно і може статися лихо. Зрештою, вона жила під червоним хрестиком, а ця позначка означала смерть. Сторінки посібника були заповнені нотатками, написаними твердим грифелем. Лукас погладив кілька рядків, відчуваючи пучками продавлені лінії. З місту він збагнути не зміг. Налаштування різких параметрів у будь-якому можливому порядку, позицій клапанів, електронні діаграми... Гуртаючи сторінки, Лукас зрозумів, що цей посібник зовсім не схожий на його зоряні мапи. Це щось створено людиною з цілком іншим розумом. Це лише збільшувало відстань між ними. Чому вони не могли повернутися назад? У часи до очищення, до низки смертей... Вона б завершувала роботу ввечері та сиділа б біля нього, поки він вдивлявся в пітьму, міркуючи та спостерігаючи, розмовляючи та чекаючи. Лукас перегорнув посібник і прочитав кілька друкованих рядків з п'єси, майже так само незбагненних. На берегах були ремарки, написані іншим почерком, можливо, їх залишила мати Джулієта або хтось із акторів. На деяких сторінках були схеми, маленькі стрілки, що показували рухи. Усе таки акторка, вирішив Лукас. Рухи на сцені. Сценарій, певно, був подарунком Джуліеті, жінці, яка збудила його почуття. і Її ім'я стояло в заголовку. Він проглянув рядки, шукаючи щось відповідне власному похмурому настрою. Раптом помітив рядок, написаний знайомим почерком, не почерком акторки. Лукас повернувся і шукав потрібну сторінку, поки знову не знайшов той запис. Він був зроблений без сумніву рукою Джульєти. Лукас посунув сценарій до світла і прочитав вицвілі слова. Джорджа, такий спокійний, ти лежиш, спочиваєш, і зморшок краю очей у бровах твоїх уже немає. Поки ніхто не дивиться, торкнусь до тебе. Вони шукають доказів, та я єдина знаю, що сталося з тобою. Чекай на мене, чекай на мене, чекай, моя любове, хай твого слуху сягнуть мої зітхання, а потім поховай їх, щоб цілунок мій залишився по таємному коханні, про яке ніхто не знав. Лукас відчув, що груди йому пробила крижана жало. Його сум змінився на спалах гніву. Хто такий цей Джордж? Дитячі пустощі? Джульєта ніколи не була в санкціонованих стосунках. Він перевірив офіційні записи наступного дня по їхній зустрічі. Доступ до серверів надавав деякі привилеї. Може, закоханість? Якийсь чоловік із машинного, котрий вже мав іншу дівчину. Для Лукаса це було ще гірше. Чоловік, за яким вона тужила так, як ніколи не тужитиме за Лукасом. Може, тому вона погодилася на роботу в іншому кінці бункера, щоб не бачити цього Джорджа, із яким не могла бути, позбутися тих почуттів, які сховала на берегах п'єси про заборонене кохання. Лукас повернувся і впав на крісло перед Бернардовим комп'ютером. Поторсавши мишку, зайшов з віддаленого доступу на горішні сервери, відчуваючи, як палають щоки від цього дивного почуття, цілком нового. Знав, що вона називається ревнощами, але ніколи не відчував цієї гарячки. Відкрив дані про працівників і пошукав серед імен мешканців глибинних рівнів ім'я Джордж. Пошук видав чотири результати. Лукас скопіював номери їхніх посвідчень, вставив у текстовий файл і надіслав у відділ документації. Один за одним вискочили фотографії кожного з Джорджів. І Лукас переглянув їхні дані, почуваючись трохи винним за зловживання владою і трохи стурбованим через своє відкриття. Нестерпно нудьга відступила, адже тепер він знайшов собі роботу. Лише один із Джорджів працював у машинному. Він був старий. Рація за спиною Лукаса подала голос, і він подумав, що зараз діється з тим чоловіком, якщо він досі там внизу. Можливо, він уже мертвий, адже записи не оновлювалися кілька тижнів, блокада стояла на заваді. Двоє знайдених Джорджів були замалими Один не прожив ще й року, другий був тінню носія. Залишався 30-річний чоловік. Він працював на ярмарку. У графі «Рід діяльності» було зазначено інше. Він мав дружину та двох дітей. Лукас розглянув нечітку світлину з документів. Вуса, ріденьке волосся, крива посмішка. Лукас вирішив, що очі чоловіка посаджені надто широко, а брові в нього надто темні й кошлаті. Узяв посібник і перечитав вірш. «Цей чоловік мертвий», – вирішив він. «Поховай ці зітхання». Провів ще один пошук, цього разу розширений, включно із закритими записами. Вискочили сотні результатів імена за всі ті роки, що минули від часу повстання. Проти Лукаса це не зупинило. Він знав, що Джулієти 34 і поставив фільтр на останні 18 років. Вирішив для себе, якщо вона мала менше 16 років, коли я закохалася, то він не заморачуватиметься, згасить у собі цей ганебний пломінь ревнощів. Зі списку Джорджів за останні 18 років на глибині померли тільки троє. Одному було за 50, другому за 60. Смерть була природною. Лукас подумав пошукати зв'язки з Джулієтою якихось виробничих стосунків чи, може, кревної спорідненості, але тоді він побачив третє досі. Це потрібний Джордж. Її Джордж. Лукас був упевнений, підрахувавши, зрозумів, що чоловік мав би зараз 38 років, якби був ще живий. Він помер понад три роки тому. Працював у машинному, ніколи не був одружений. Лукас запустив пошук за посвідченням, і фотографія підтвердила його побоювання. Вродливий чоловік. Квадратна щелепа, широкий ніс, темні очі. Він посміхався на камеру. Спокійний, розслаблений. Важко було його ненавидіти. І особливо тому, що він був уже мертвий. Лукас переглянув справу і виявив, що цю смерть розслідували і зафіксували як нещасний випадок на виробництві. Розслідували. Лукас пригадав дещо почути про Джуліету після призначення її новим шерифом. Про її кваліфікацію сперечалися всі комуналіньки, ходили різні чутки, особливо серед працівників АйТі. Але також казали, що колись давно вона допомагала розкрити одну справу, тому її й обрали. Це й була та сама справа. Чи вона закохалася в того Джорджа ще до його смерті? Чи покохала спогад про чоловіка? Лукас зупинився на другому варіанті пошукав на столі вугільний олівець, знайшов, записав номер посвідчення чоловіка та номер справи. Цим можна було заповнити час, і завдяки цим пошукам хоч трохи краще впізнати Джульєту. Принаймні, це мало відволікати Лукаса Доти, поки нарешті жінка не зателефонує. Він розслабився, посунув клавіатуру собі на коліна і розпочав пошуки.